Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samo na početku da provjerimo da li me dobro čujete i možemo je nastaviti. Da se čuje, znači čuje se, je li može? استغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا موذل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 بين اخسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مختدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Поштована браћо и сестре овој термин одговара на ваша питања пошто је стигао велики број питања ја сам настојати да u roku otprilike nekih sati i po da odgovorim na što veći broj pa tako za pomoć da odmah počnemo sa prvim pitanjem u njemu je došlo Assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatu alaikum selam warahmetullahi wabarakatu kaže pošto je pred... predajan selama odmah za imamom novotarima. Možete li mi reći nešto više o predanju na osnovu kojeg učenjaci zastupaju stav da trebamo predati selam tek nakon što imam preda e, isti na obje strane? Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje ja bih samo malo proširio, a to je znači da nešto kažem o tome da e, o predavanju selama, koji može biti, znači, u shodno stanju, može se selam predati e, o strani muktedi, naravno, koji klanja za imamom, može predati selam prije imama, može predati zajedno istovremeno sa imamom, može predati nakon e, imama, nakon što on preda na, na jednu stranu, na desnu, I može predati selam nakon što ima predan na obe strane. Odpilike su ovo četvrte neke solucije što se tiče predaje selama za muktediju. E, što se tiče prvog, a to je predaja selama prije i mama učenjaci po ovom pitanju imaju podijeljeno mišljenje oko toga e, da li je time namaz pokvaren da li je ti namaz ono koji klanja za imamom pokvaren. Ako preda znači selam prije nego što je imam predao selam. E, pa tako skupina kaže, skupina učenjaka kaže da, da mu je namaz pokvaren, no ktedije znači namaz pokvaren, ako preda prije nego što imam preda selam. Ako nije nijetio da sa tim predajem, da sa tom predajom selama, izađe iz namaza zbog neke potrebe. Znači, nije nijetio sa tim selamom da, da, da napušta klanjanje u džematu i praćenje imama, tada mu kaže namaz pokvareno. U protivno nije. U protivno, sa tim, da za tom predajom selama da, da iz određenog razloga obično zbog potrebe i nužde da napusti, ili čak i džematu, e, po onda po ovoj skupinu čenjaka, njači njemu namaz nije pokvaren. E, ovo, naravno, pitanje, pitanje predaje se lama uopćeno, se vraća na to, na razilaženju kuće, učenjaka, oko toga, da li je predaja se lama, da li je predaja se lama ruk namaza, ili nije? Pa, kod onih učenjaka, jel, kod kojih je rukn namaza znači, e, e, znači e, ako, ako preda prije e, i mama znači on je upotpunio svoj selam on je upotpunio znači e, selam namaza međutim nema vrijednost klanjaju džematu a ako nije nijetio shodno ovom prvom stavu koje sam spomenuo nači ako to uopšte nije nijetio time pokvaruju namaze jer je krenuo u jednom namazu, u gledanjem završio ga mimo toga bez, bez nijeta za takav namaz. Hele Mese, uh, uh, pored ovog stava, ima poznati stav uh, unutar Hanefijskog mezeba, da, da onaj ko prouči, znači ko na zadnjem tešehudu prouči, tu i salavate, i nakon toga, na bilo koji način, uh, kako izađe, na bilo koji način da izađe iz namaza, svejedno predao na selam, ili on njegov namaz je ispravan. Naravno, on ne, ovo nije stav da kaže da treba tako raditi, ne govorimo o valjanosti i nevaljanosti namaza. I ovo je ovo stav od, od Ebu Hanife i od neke učenjaka unta Hanetijskog Mezeba. Dok sa druge strane jel, imamo, imamo stav učenjaka koji kažu jel, da da mu je pokva uh, jer ne može mijenjati niti niti toku namaza. Euh, naravno koji sličan ovom uh, ko, kod Anefija, kod Abu Hanife, a to je da ako je predao sam, ako predao jel namaz iz određenog razloga, euh, svejedno na nit, njemu je namaz ispravan, ali nema nagradu džemata ili ima nagradu džemata shodno koliko je bio dugo u džema, planja uh, jel Do pred, do pred sam kraj namaze. Helem, ne i ne duljem oko ovoga. E, o, po ovom pitanju, jel nemamo nekih konkretnih e, e, konkretni, e, šerijeskih argumena, to osjeću se prenosi od Alije radijalahu anhu, prenosi se od, Arije, od Alije radijalahu anhu, ono što ukazuje da da ako bi, da ako bi čovjek, jel, e, ako bi, e, znači većina učenjaka od Alije radijalahu većina učenjaka je na, da naravno nije dozvoljeno predati selam prije imama jer to jer je to je oprečno naredbi obavezi da čovjek uđe matu za imama da slijedi imama vjeratno to je poznata stvar tako da ne potreba da to naglašavam jel znači ili ili jel, š, ne, da su činjenice složene na tome znači da je osnova osnova je da muktedija slijedi imama i da sa njim za pozni njega predasela Uh, ali ako to ne bi uradio, jel, uh, ovo dolazi u razilaženje što sam malo prije spomenuo. Hele, mnejse, uh, učenjaci koji dokazuju uh, s tim uh, da, da, mu, da ako bi predao selam prije imama, da mu namaz nije pokvaren, da je to dozvoljeno, uh, da dokazuju to sa, sa onim što se prenosi, uh, što se prenosi od uh, Alije radi Allahu Anhu, uh, također uh, prenosi se od Abdullah ibn Mes'uuda, Uh, predaja koja ukazuje da je to dozvoljeno da čim čovjek pročita šehud i salavate kod neki samo da šehud je da do el da i poslije toga prijama predaselam da mu namaz znači ne kažu ne kažu da da mu je valja namaz čak, da mu je namaz valjan nego čak da je dozvoljeno uh, također je to se prenosi el uh, od od Aliya radijallahu anhu da da da takvom uh, namaz ispravan i to čak do te mjere da li radela anhu se prenosi kaže ila djelese mi iqdar teşehud kaže kada bi dovoljno da on sjedne koliko je vremenska dužina uh, uh, učenja prvog teşehuda odnosno tehiyat što mi zovemo kaže uh, thumma ahdasa faqad tamat salatu azatin kaže učini nešto što što inače ili čak i abdest a uh, svjedo namir namirno uglavnom uh, time njegovo namaz ispravni u potpuni Helen Neise uh, osnova je znači po ovom pitanju ako bi, uh, ako bi neko klanjači za imamom moktedija uh, predao uh, najbliži najbolje, predao selam prije imamama ako zato, ako je to uh, zato ima povoda i netio je da sa tim selamom uh, se raziđe u praćenju imamama najbliže je da je da je to dozvoljeno i da time nije pokvario namaz a ako bi el ako bi el to uradio bez ikakog povoda bez ikakog opravdanja bez ikakog opravdanja i nemao u need prilikom tog činjenja da da da i mama u imamama u, u kanjanu džematu da je bliže da je bliže kanjanje u džematu ili da moj čak pokvare namaz bez obzira što se ovaj predaje prenosi od nekih od ashaba koji ukazuju uglavnom jel da to da Da, da se tim jel najviše što što tim ti možete dokazivati da time nije Helen Neise to otprilike je što se tiče stavova Činjaka po, po ovom pitanju sljedeći slučaj je to da Muktedija uh uh prilikom predaje selama i mama zajedno sa sve jedno gledao u njega ili ga pratio ga ili čuo njegov glas ili čuje njegov glas odma i on okrene i predaje selam Oko pokvarenosti, oko pokvarenosti ovog namaza također ima e, razilaženje kod učenjaka. E, tako u recimo, unutar šafijsko mezeba imaju dva stava učenjaka. E, unutar znači, šafijsko mezeba imaju dva stava učenjaka. E, da li je time pokvario namaz, ako istovremeno sa njim znači, preda, e, s tim da su mnogi unutar šafijsko mezeba, uzeli stav i ocijenili da je ispravniji, bliže ispravnom, a to je da se time ne kvari namaz da se time ne kvari namaz dok imam malik na tome da je time pokvario namaz. Naravno, ovdje kada govorimo kada istovremeno preda selam, znači ovi isti učenjaci, znači unta šafijsko mezeba i malih, ima malik i mnogi drugi od selefa znači onom prijedodnom slučaju da, da se preda selam prije prije nego što ima predasa klanjanju đematu svi ovi učenjaci na tome da time pokvare namaz elem neise po pitanju znači istovremenog ovog drugog slučaja istovremenog predavanja selamasa imamom prenosi se od mnogih učenjaka selefa da, da je to dozvoljeno čak neki kažu da je čak i nos terabel Uh, pa tako se prenosi Abdulah kaže anahu kana yusallimu ma'a taslim al-iman imam kaže da je on predavao selam sa predavanjem selama i imama uh, također to se prenosi od tabina ataa i i mnogi drugi je koji, koji su bili na tom stavu da je to dozvoljeno mustahab s tim da ovdje ima jedan problem jel' što značnje učenja koji su govorili pisali o ovoj temi se razu što toga e, e, da li je ovo što se prenosi od blagih nomera ili ata i drugog drugih od cefa da, da li se tim podrazumijeva da istovremeno pod ovim rješima koji su koji su od njih da li se misli na istovremeno predavanje selama namom što ovako jednu naku Je, znači oni, oni koji, znači skupina učenjaka kaže da ovo što se prenosio je da budu lahim namjera i mnogi drugi kada se kaže eneha u kaniju, selimu me, teslim ili manji, da, da je on predavao selam sa predavanjem mama Da se to misli naravno odmah nakon što on predao selam. Znači da je predavao selam odmah nakon što on predao selam. A ne misli se da isto vremeno i uporedo Dok drugi kaže, jel mi uzmemo, jel vanjsko značenje je doslovno značenje riječi, pa... Pa, pa se isto razumije jel da je istovremeno nas interesuje ovdje valjanost, nevaljanost namaza prvenstveno znači ako bi, ako bi za imamom istovremeno sa njim predao selam znači njegov namaz njegov namaz nije pokvaren ispravan mu je namaz s tim jel da ćemo vidjeti na kraju jel da time nije potrefio ono što je sunet dalje Ostanemo znači još ona treća ili treća četvrta solucija a to je i to je to ono što je došlo u pitanje znači kada mu klanja za imamom u džamatu e, kako treba da, da preda predas selam da li treba nakon predavanja njegovog prvog selama odmah za njim da preda kao što kod nas radi jel što je praksa jel e, kako kaže kod nas kod Anefija kod nas u Bosnjel ili ili kao što je jel e, e, kao što je uriježeno među onima koji koji nazivaju da slijedi izvorni islam ili po sunnetu i tako dalje da predaju selam nakon što imam predao selam jednu na drugu stranu. Opet naglašavam znači da ovo pitanje predavanja selama znači vraća se e, na jednu ili dvije mesele toga, a to je da li je predavanje selama e, ruk namaza to je jedno. E, dalje e, da li je e, znači e, da da li rukna maza odnosno da li je prvi selam rukn a, a, znači, odnosno vaajib a drugi tehab znači skupimo čunjaka kažu da predan selam samo vaajib i to prvi selam a da je drugi selam mustehab i a, i to naravno se tiče znači utiče na ovo pitanje Dok kod skupino čunjaka koji kažu da uopšte predavanje selama nije rukn namaza nego da je da je vaajib ili sačakni vađimo da ga mustehab kako god se izđe kao što se prenosi da hanefija je bohanife kako god da se izđe bek izađe nakon što pročite šehe hadi selavate kako voda izađe iz namaza namazmo je ispravan znači ima i taj stav za predavanje selama muktedije da li da preda nakon prvog selama kada imam preda ili da sačeka kada imam preda na obe strane pa da onda on preda za njim selam. E, po tom pitanju jel prenosi prenosi da stavauči neke jedni, jedni kažu da je da je dozvoljeno da se preda selam odmah nakon što imam e, preda selam na na, na desnu stranu. Znaci nakon prvog njegovog predavanja, znači na desnu stranu. E, zašto Zato kaže što nije, jel, što što predaja na drugu stranu, na lijevu stranu predaja selama, kaže nije, nije vađib, nego mu stehat. Na tome nema smjetnje, jel, da se predaze imamom odma na desnu stranu po ovih učenjaka. Da ne spominjem, jel, ko, ko je na, sve na tom stavu. Uglavnom to se prenose od imama Šafije, unutar njegovog mezeba i tako dalje. I mnogi drugi, jel, učenjaka unutar drugih mezeba koji su na ovom stavu. E, s tim da su oni različili šta je ovdje bolje, jel unutar šafijskog mezeba se različe. Šta je ovdje bolje? Da li je bolje da se preda selam nakon predaje oba selama o strani mama ili je bolje da se preda e, odmah nakon predaje e, njegove, e, nakon prvog selama na desnu stranu. Tako da i unutar šafijskog mezheba, a tako i unutar drugih mezeba jel, imaju jedan i drugi stav. E, da ne navodim, jel ja se odgledo u ovom pitanju, da e, Tako da neki učenjaci kaže da je mu stehab, znači unutar mezheba, skupinu učenjaka kaže da je mu stehab da, da, da odmah preda, čim ima preda na desnu stranu, da odmah za njim, nakon njega naravno, nakon njega da, da Moktedija predaje na desnu stranu. Pa nakon što ima preda na lijevu stranu, onda onda da predaje na desnu stranu za njim. Znači, dok ima preda i na lijevu i na desnu stranu, da tek onda Moktedija predaje na lijevu, na desnu pa na lijevu stranu e halem neise da ne spominjemo gdje sada koji na kojim stavu bio učenjaka i tako dalje što što bi da uzelo mnogo vremena bitno je da ima dva osnovna stava prenosi se znači ovaj jedan i drugi stav se prenosi od učenjaka mezheba junutar mezheba konkretnog dokaza hadisa i ono što se prenosu od poslanika sallallahu aleyhi wa sallam najvjeroj stodnije što imamo to je ono što preno, bilježi uh, Buhare prenosu i prenosu u svom sahihu uh, a to je od uh, ashaba uh, od kutubana uh, kaže kada je opisivao uh, uh, kod jednog od ashaba i klanjao sa njim uh, klanjao njegovoj kući e sani Rabi klañjal su sunet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klañjao 2 rekata, znači on sklanja za njim džemaatu i kaže doslovno prenosi ova isab ovim riječima kaže fessel lemna hine selleme. Znači kaže mi smo predali selam kada je on znači poslanik sallallahu selam predao selam. Pa imam Buharija stavio naslov ili pod naslov, kaže babu, babu yuselimo hina yuselimo imam. Kaže poglavlje, predaje se selam kada, kada predaje selam imam. E, iz ovog njevog naslova i ovog hadisa učenjaci zaključili, kao što i bin Ređeb, kao što Ibn i bin mnogi drugi učenjaci mu hadisi i i ovi učenjaci koji sam spomenuo unutar Mezeba, da je na hadisa ispravno i najbliže sunetu da se predaje selam nakon što imam preda i na lije, i na desnu i na lijevu stranu. znači kada preda i na desnu i na lijevu stranu da onda muktedija za njim predaje selam. E takođe posle im sela jel, nakon ovoga jel, e, da li je dozvoljeno znači muktedi da nakon toga ako imam jel kraće brzo učio i tako dalje pa preda selam da li je dozvoljeno muktedi da nakon njega još možalo nešto da uči da uči dok nešto da provoči, da li mu je to dozvoljeno ili mora odmah predati za njim da, da je važi, po nekim imamstehab da odmah preda selam, nakon njega dok druga skome kaže da nema smetnje ili ako je nešto započeo da uči neku dovu da je dovrši i da nakon predaje lama i mama helem ne ise uh, Allah zana najbolje u tome uh, u tome, jel, ima uh, širini uh, ali je bitno da je sunet, da je sunnet da je ispravno uh, da, da se odma predaje selam jel nakon i mama svejedno koliko mu htedija proučio od onog što uči e, i na osnovu hadisa kod Buharije znači ispravno je da je da je najbliže da je mustehab da se predaje selam nakon što ima preda i na desnu i na levu stranu s tim da smo jel kao što smo malo pričuli znači stavovi učenjaka su podijeljeni čak neki učenjaci iz ovog istog hadisa ovde kojeg Buharija spomine Iz tog hadisa uzio su zaključak da u stvari jel, da predaje selam i e, nakon što ima predan na desnu stranu pa odmah za njim pa onda nalije stranu pa odmah ideš za njim. E, da se to može razumjeti iz ovog hadisa kaže da se razumije kao što imam i Buharija naznačio da se razumije da se predaje selam nakon što što imam preda selam na obe strane. Znači kad on završi sa predavanjem selama jer je došlo hadi su fasel lemna hina kada je on predao selam. znači kada je on predao selam, poslanik sada je znači predao selam znači i na desnu i na lijevu stranu. E, i onda da se vratimo ovdje konkretno na na ovo pitanje. U pitanju došlo kaže po što predao selam odma iza odma za, e, za imama novtaria znači to nije tačno da je da je predaje selama odma e, za imama novtaria to nije tačno e, nisam našo nisam nigdje e, čuo od nekog i pročitao da je to novtaria da se odma znači za imamo preda na desnu stranu da se prati imam to niko nije rekao da je novtaria e, i čak zato je e, mnogi učenjaci tamo međuba su na tom stavu i imaju dokaze za kojima dokazuju e, a što se tiče ovoga kaže da pak ni u tem ni u temeljena usunet Allahu poslanika sallallahu. Dači ispravnije na osnovu ovog hadisa koji smo pre malo prije da, da treba predaj selam nakon predaje imama i na desnu i na lijevu stranu. I, i uglavnom je to uh, to bi bio odgovor uh, ranju. Uh, naravno malo sam uh, više i duže odgovorio zbog potrebe da se znaju detaljke ovi jel, ovi propisi uh, jer se to Često upadamo u situaciju da, da, da trebam poznavati neki osnovni pripovom. Sljedeće pitanje, drugo pitanje, kaže u njima Esala Malikum u Rahmetullah kaže da li osoba koja brani svoga brata u vjeri, iako preovladava čak i kod njega mišljenje da je kriv, potpada pod lice mjere, jer ima nijet da odbrani brata, bez obzira što je makar plagala. Allah vas nagradio. To je znači pitanje, pitanje znači nije, nešlo, nije došlo konkretno u čemu se radi i tako dalje, uglavnom e, znači, suština pitanja u tome e, da li, bra, da li e, ako neko brani nekog, nekog muslimana, a, a i on sam je ubijeđen taj koji ga brani da je, da je u tome što ga brani da je on kriv, da li, da li zbog toga takvog ponašanja, da li je zbog toga ta osoba licemirna? znači ima nije da odbrani tog brata a prividno, jel, prividno zbog, zbog poznavanja njegove stacije jel, prividno laže. Hele, mese, danom, e, mi se uglavnom mi se prije svega moram ra, vratiti na, na šarijasko razumijevanje licemijerstva i kada to navedemo odmah će nam biti jasan odgovor na ovo pitanje. Što se tiče licemijerstva, e, znači opće poznato da licemijerstvo imamo u akidi, imamo licemijerstvo u dijelima. Licemijerstvo u akidi u vjerovanju u imanu je e, izharul islami ili izharul imana ispoljavanje islama ili imana wa ihfaul kufra iskrivanje kufra znači e, neko je licemjer u akiri, znači oni koji će biti na dnu đehnema gori od kafira znači gori koji gorod kafira oni koji ispoljavaju islam vanštinom što znači ispoljavaju znači klanjaju poste kažu da su vjernici da vjeruju i tako dalje pozivajuća na islam a u... znači to je to je licemjerstvo akid druga stvar licemjerstvo u djelima znači ovaj prvi dio licemjerstvo akide znači uglavnom ne vjerovat će apsolutno se ne vjer na, na samo pitanje što se tiče licemjerstva u djelima licemjerstvo u djelima opisano u dva hadisa prilike Uh, u tim hadismima došlo, oba hadisa su mutefakon alaihi, u prvom hadisu od Ebu Hureyri radijalahu hanhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ajatul munafiq i kaže, znak munafika je ili znakovi munafika su tri stvari pa je na naveo te tri stvari kada priča, kada govori laži wa a kaže, kada kada obeća, prone, uh, kada obeća ne izraši obećanje za to mi nehane a kada mu se povjeri nešto iznevjjeri. To je prvi vajmo te fakaliih da bo gore v drugom rivajtu do obddohim nara je došlo kaže erba on men kunne fihi kane mnafikkan hali Kaže četo stvar koje se v kome se nađu on je kavi čisti pravi munafik kar men kan je cihi uh, uh, hasletun min hunne kanet fihi hasle min, min ni fa hin uh, I, i kaže ako ima jednu osobinu od te četiri spomenute kaže ima kaže osobinu munafika. Hata jeda, uh, sve dok ne ostavi tu osobinu. I onda je uh, Poslanik se samo naveo te četiri osobine u umriju ajetu kaže ida to minahane kada mu se kaže povjeri nešto iz pronevjeri to iz nevjeri kaže واذا kada priča govori laže kaže واذا a kaže kada Kada, kada nešto obeća, nešto dogovori, ne ispunito, wa ida ha same fajr. I kada se raspravlja, priđe granice, pređe granice u raspravi, do te mjere da postane fajir grišnik u ophoženju zbog, zbog zbog tog, zbog te raspravi. Ugdanom ovom ovom drugom hadisu je dodata ova četvrta stvar, a to je vojda ova ida same fajr e kada nekom jelca s nekim raspolja kada nekome protivnik u nečemu, protivi se u nečemu pređe granice u tom ispoljavanju protivljenja. Hranem ne se kada ova ovo lice mjerstvo ovim dijelima, spustimo na gornje pitanje primijenimo ga na gornje pitanje jel vidjećemo da da se to, to donekle jel može odnositi na onaj dio koji kaže jel da, da ta osoba jel iako zna Da, da, da, da brata koji brani u onom čemu ga brani pravladava kod njeg da je on kriv, a ispoljava govori drugačije znači prividno da je nekaj vid laganja jel? da je neki vid laganja pa možda s te strane se jel, indirektno može reći da je tu neki, neki vidlice mjesta međutim jel, ispravnije je da se ova situacija spomenuta o pitanju, znači osoba kada brani nekog muslimana a zna i prevlači kod njega mišljenje da je, ta, da je ta osoba u krivom da da, da nije u pravu u tome što je uradila, rekla, učinila i tako dalje. Ispravnije da se ovo pitanje vraća na to na pomaganje, na pomaganje zalima, na pomaganje ono ko čini zulum. Svejedno bio to zulom jel u riječima, u imetku u nekom dijelima ili naniti neku, neku nepravdu, tjelesnu, ovako, onako, nije bitno. Znači, to je vid eh, pomaganja, pomaga pomagana muslimana u zulumu kojeg čini, a to šarijaski nije dozvoljeno, jer imamo Kur'an-skajte surini sada 105 ajet. Uh, inna enzela ilike il kitabe bil haq ili tahkuma bina nasi bima era kella, kaže Allah Žilšana, poslaniku sallallahu alaihi sallam, kaže, mi, mi smo tebi objavili knjigu uh, u kojoj je istina, Kako bi ti sudio među ljudima, bima ima rak' Allah onako kako ti Allah ćeš ono pokazao, kaže, a ono što, ovo je ono što nas interesuje, vola tekund lil ha i nina fasima. I nemoj biti zaštitnik varalicama. I nemoj da štitiš i nemoj da budeš uz one koji varaju. A, a pod varalcu ulaze i oni koji činije nepravdu, ona koji činije nepravdu a, i i ispoljava i, e, da je nije u učinio neće da je priznaj i tako dalje i ona je koga pomaže u tome znači on pomaže e, ono, ono koji vara, koji laže. E, tako da je priličnije jel da se ovog godišnjeg pitanja vraća na to e, na zabranjeno, na zabranjeno pomaganje i podupiranje ono koji, koji čini zulum, koji čini nepravdo. da da ispravnije vraćati na to pitanje, a ne a ne na munafiqluk, na licemijerstvu. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. U njemo je došlo. Assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh. Uh, alaikum, assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh. Kaži šta su ganime i enfal i koji su njihovi propisi? Uh, odnosno, prevedemo ovo ganime i enfal. Kaži šta su to ratni plijenovi? Enfali, isto tako, ratni plijen i koji su propis ratnog plijena. Odnosno, znači, pitanje govori o tome šta se, po čim se... šta se to podazume u širijatu ratnim plijenom, kakav je propis ratnog plijena, odnosno, da li ga dozvoljeno uzmati, kako se dijeli i tako dalje. Uglavnom, ovo pitanje je li jako opsježno i uglavno, skoro da nema fikske knjige koja, koja govori o fiks, svim fikskim pitanjima, a da ne govori o ovom pitanju, u poglavlju o džihadu, pri kraju tog poglavlja dolazi i, i pitanja kod govori o ganima, a takođe je ovo pitanje je spomenuto u Kuranskom ajetu u suri Al-Anfal e, 41. Ajte, kada je Al-Anfal kao je nazvana, al znači plijen ganima. E, pod e, sura je nazvala tim. Imeno što što su to u toj suri govori e, u nekoliko ajeta o ganima, o ratnom plijenu. E, pa tako ona ja kaže u ovom ajetu 41. kaže alemu ennama غنيمت من شيئين فإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كاجي znajecie da da ono što ste uzeli i osvojili kao ratni plijen każe što god uzmijete i Zaista Allahu pripada jedna petina. Znači pripada Allahu. Voli Rasulihi. Znači, od, od, znači ovaj jajec znači da od ratnog plijena što muslimani, znači muslimanska vojska, muđahidi, u toku rata zarobi u nekoj bitki. Od tog što zarobi, od ratnog plijena misliš na ime tak, ili naravno, i robove, i robinje, i tako. Znači, od tog, tog plijena četiri petine 4/5 ide onima koji su učestvovali u toj u toj borbi. Onima koji su učestvovali u toj borbi ili koji su inače učestnici u džihadu borbi. Ako ima više više bitki i tako dalje. Euh a o 1/5 od tog imetka ona pripada kada došao u ovaj ajetu, ona znači ona 1/5 od tog što se dobio ratnog plijena pripada Alahu, poslaniku. Euh Poznanika ovoj rodbini, jatimima, e, miskinima i putnicima, musafirima. Putnicima koji su na putu pa je izgubili metak, nemaju metka da se vrati u svoje mjesto. E, uglavnom, je, znači ovog ajta, ono ona otprilike je jasno samo posebi. sebi, e, ono, ono ne govori narodno o zekatu, nego ono govori o onome što muslimani uh, osvoje zarobe uh, u, u ratu, u sukobu sa kjafrima. Taj metak kojeg, kojeg, kojeg muslimani zarobi, to se zove ratni plijen i on je dozvoljen muslimanima. Dozvoljen je u umetu i ovaj umet se razi, koji iziče se potom, to je uh, karakteristika ovog umeta, da im je dozvoljen ratni plijen. Znači, četiri dijela, znači taj ratni plijen se dijeli na pet dijelova. Četiri dijela od tog ratnog plijena, ide vojsci koja učestvoje u ratu u bitkama. Sve to ili ukupno u svim tim ratnim dešavanjima. A jedna petina od toga, ona se dijeli na pet dijelova. Dijeli se na pet dijelova, kao što je u koranskom ajetu. Jedan dio je, znači, za uh, putnika uh, koji, je, kojim, kojim, uh, koji je izgubio metak, ili mu je ukradan metak e drugi dio sedijeli e, e, siromašnima, treći je timima četvrti rodbini poslanika sallallahu alejhi ve e, i peta e, tako je nazvana el alahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Na ono postavlja se jel, pitanje, hij, dobro jasno je sad za ove ovaj ovamo, jel a, ako uzmemo jel tu jednu petinu jasno s ove četiri stvari, je jetimima, siromačnima, putniku, i rodbini poslanika srala Allahom selim, ako je poznata, jel ako znamo da imamo sad koja je tačno rodbina poslanika srala Allahom selim, i ona se znači od ratnog plijena izdržava, daje se dio od ratnog plijena o kojima ovdje govorimo. A šta je s onim dijelom od Allaha i njegovog poslanika? Kome se to daj? U danovom je li skoro da nima razine zmiči u da se po tim misli danas da su to takozvani ili mesali, al- ame, odnosno da su to sve opće korisne stvari za muslimane, u njih se daje taj imeta taj udio ratnog plina. Poput recimo građenja meščiđa, poput popravljanja puteva, puteva, onda mostova, gradnje mostova, I slične stvari, uglavnom ono sve što je, jel, čak se može davati jel i onima koji traže rijetsko znanje, može se davati jel imamima, mešhedima koji su vezani za, za mešćide kao muezin, kao imam, jel, ne kao plata, nego jel vid njihovog vezivanja, vremenskog vezivanja za tu stvar. I tako dalje, znači u, ima šire značenje ova ova jedna petina, unutarnje petine jel. Uglavnom detalji ovog, jel, detalji toga kako se dijeli, na koji način dijeli, imali neki posebni propisa unutar dijeljenega njima, a ima, jel... Uh, uglavnom, uh, one se mogu naći u svakoj uh, fiskoj knjizi koja govori o džihadu u zadnjim dijeli, od tog pogleda o džihadu. Tako da te detalje uh, nema potrebe da, da ovdje jel, obrazlažimo, nego osoba koja pita neka se vrati. Znači ima neke stvari koje se pitaju, nema smisla pitati, nego treba se vratiti na knjige. Znači to su neke osnovne stvari koje treba tražiti, odgovor u knjigama malo čitati, potražiti. Nabaviti knjigu, kupiti knjigu i tako dalje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, u njemu je došlo, Assalamu alaikum wa rahmetullah, alaikum salam wa rahmetullah barakatuh. Kaže, da li je dozvoljeno nakon namaza i proučenog zikra ostati u džamiji dok džemate ne završe zajedničke zikrove i dove, da bi se selamio sa njima. Znamo da je to kod nas u Bosni, u zagled, kaže, Sarajevu, praksa naših djedova i hođa. Da li je to novotarija? Često se da primijeti da njima nije drago ako braća izlazi nakon namaza iz ikra pojedinačnog, a ne ostaju da se sa njima selama. Da li je ovo bila praksa naših prethodnika? Pitanje jasno. Znači ovdje, se, znači ovdje ovo pitanje ne odnosi se na ono što, što obično poznato da, je, da, je, da se pripisuje kao da je sufijska praksa a to je čim se preda selam jel čim predaj uh, muktedija uh, selam čim predaj selam da odma se uh, on, uh, susjedni sa lijeve i desne strani da se selami sa njima ne govorimo o tome nego govorimo znači nakon što se završi namaz da se jel opet jel unutar mešhida van mešhida da da se jedni drugje poselavame uh, i tako uh, dalje uglavnom ovom ovom pitanju su govorili jel učenjaci u davna vremena uh, ima glavnom možete reći više stavova u smislu opravdavanja ovog postupka. Ono što nas ovdje interesuje a to je da vrlo bitna stvar, znači ona je osnov, da ovako nešto znači pozdravljanje nakon klanjanja da je pozdravljanje nakon klanjanja farz namaza u džamii da takva praksa znači ustalno u, u smislu neprostalni praksi da se to stalno ponavlja, da takva praksa nema osnova u šarijatskim tekstovima. Znači, tako nešto nije prenešeno od poslanika, niti od Ashaba, niti od Selefa ovog umeta. Da im je to bila praksa da nakon klanjanja farzna maza, svijedno odma ili nakon toga u mešidu ili van mešida, da jedni drugi je selame i da se razgovori, da to pogotovo, znači, govorimo o, o, o, o selamljenju. Takva praksa znači nema osnova u šarijaskim tekstovima i zbog toga većina učenjaka koji izgovorili o ovoj temi su nastavu, da je to novotarija. Koja novotarija naravno? Ona novotarija koja je opisana u šarijaskim tekstovima da je, da je dalalet, da je stran putica, jel, Kao što što što je radila u Adisu, a iši, radila o Anhamu Tefaka Lehi, men amene, amene Lehi i Emruna, fehova, redko radi dijelo koje nije Uh, ko, na kojem nije naša stvar, ono što znači prednice od poslanike i oni koji su nam prednili širjeta schaba, fehije red, ona se odbacuje, uh, ne uzima se, ne prijma se, ili u rivajtu l-adisu jel men ahdete fi emrina hadha, malej se minhu, fehiva red, ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nji, uh, to se odbija, odbacuje, ne prihvata se. Uh, i kao što do sred hadisu poznato mi koji mi spominju uvijek na početku svakog predavanja a, a to je je da da je svaka novotarija da je svaka novina da je ona novotarija da je svaka novotarija dalalet i da svaki dalalet vodi u vatru kao što došlo je u hadisu Kotirmizja radela od Kotirmizja rahmehulah u njegovom onja u njegovu njegovo ili kako kažo je sunenou jele hele mse Znači, ovdje je bitna ova osnova, to je znači, da tako nešto nije prenešeno u širijaskim tekstovima, niti, niti od poslanika sam sebe, niti od shaba, niti ovog umeta, da, su, da im je bila stalna praksa da se se lame nakon, e, nakon klanjene farz namaza. Nego je ta praksa uvedena tek nakon, to, nakon poslije, jel, nakon tih generacija. E, naravno, jel, mi ovdje ne govorimo o osnovnom propisu. Jel. Mi znamo da je došlo u mnogim širijaskim tekstovima, jel, da je mu stehab, da, da musliman, Uh, poselami muslimana nači kod susreta kada se sretnu da je Mustahab da, uh, da se rukuju znači uh, da pozdrave jedan drugog Nači tu je Mustahab to, to je opće poznata stvar znači ne govorimo o tome sa te strane jel' uh, Naravno nama, svima u vama poznat jel, uh, hadis kojeg bilježuje Budavodi Tirmizi koji je kao vjerodostan ili dobar u najmanju ruku ka, a, a to je da je poslanik sallalama sallalama sal rekao ma min muslimen jel teki jani fe jete safehani illa gufire lehuma eh, qable en jete farraqa kaže nema dva muslimana koji se sretnu i rukuju se pa znači poselama se rukama, rukuju se kaže uh, a da i ne budu opašeni grijesi prije nego što se raziđu njih dvojica. Što kaže narodno, što da je mustehab da, da, da se muslimani prilikom susreta, da se poselamu i da se rukuju. Međutim praksa nakon svakog faz namaza jel, da, da oni koji su klanjali, da da, da, da se selamu, da se rukuju. Znači, o tome govori, znači, takva praksa nije prenašena od posla se nema u hadisima, nisu to radili ashabi, niti selefovog ovog umeta, nego je to tek uvedeno na, na, nakon, jel, dužeg vremena, e, s vremena na vrijeme, shodno mjesto do mjesto, uvedeno je to među, među muslimane. Uglavnom, jel, prenosi se od nekih učenjaka, koji kažu naravno, koji negiraju da to nema osnova, da to nije bilo praksa ashaba niti poslanika sallallahu alim sallam. E, e, međutim, jel, kažu, jel, pošto neki učinjaci kažu, jel, pošto to osnova, jel, osnova je mustehabe da se selami muslimani, e, pa tako, jel, onda to može biti kaže, neka novotarija, novina koja, jel, koja ima osnova u šarijatu, a to je, jel, da, da je mustehab da se muslimani, kad se zretno da se selami. Pa sa te strane, jel, umanjuju, umanjuju umanjuju uh, um, umanjuju uh, no, uh, novotårstvo ovog postupka u smislu je da on ima nekog osnova i tako dalje uglavnom uh, da ne navodim jel uh, učenjaka koji su pokšali preko toga jel uh, čak neki kažu da je to musteha da musteha da musliman muslimana poselam jel međutim uh, ovde naravno dolazi pitanje mi govorimo ovde vezivanje tog selamljenja zaklanjanje u džematu uh, uh, znači farz nam, nakon farz namaza i da to poslanje stalna praksa. Za tako nešto kaže Šejh al-Islam ibn Taymije kaže da je to novotarija. Vezati tu stvar za ibadet i svaki put kad smo obavljali farz namaz da, da, da, da je nezaobilazna praksa da se treba i poselamiti, rukovati. Čak u nekim mjestima, u nekim mjestima možda nema to kod nas u Bosni, ali u nekim mjestima ima da muslimani jedan drugom kažu kaže harema jedan kad se poselame nakon znači farna mazaka kažu harema šta znači harema Naši da se inšallah sretnemo ovako u haremu u mešdul u haramu haremu meki ili u haremu poslanikovom mešdulu uh, sa lalom u Medini da se tamo sretnemo kao što sad sreli i da se tamo rukujemo ovako ili hađža kažu rukujemo se kažu hađža šta je hađža znači da se ovako na hađžu sretnemo uh, i to i to poštena i, i stalno to ponavljaju znači to nema možda kod nas ali ima u drugim mjestima e nema sumnje jel, da da ovaka praksa uh e, iako je jel iako je u osnovi, jel, e, u osnovi e, pohvalno je mu da se muslimani rukuju selami prilikom susreta ali to vezivati za klanjanje u džemaata ako farz namaza i da to poznata stalna praksa nema sumnje jel da je to novotariya i to ne ona ona novotariya kao što kažu neka jesno prenosi se od nekih učnjaka kaže jest kao što je seferajini kaže to jest novotariya i od izibn Abdeselama ali kaže to je novotariya mubaha dozvoljena novotariya Negira da je to novotariya ali dozvoljena novotariya jer ima osnova kojeg osnova da je uopće nadozvoljeno da se poselamo s manje. Ne se da ne odgovaramo na oni koji su imali drugačiji stav, uglavnom ono što je ispravno što je najbliže da uvesti neku praksu vezati za određeni i badeti da postoje stalna praksa, a to nema osnova u širijatu, nema samljih da to tako Tu istu praksu su imali povoda da je radi i poslanik sasvane mjashabi. I ne nešto da sprečavalo u tome da to radi. Naći da je to bilo od islama, da je to bila ispravna da je to bilo mustehab, da je trebalo tako raditi, to bi bilo prenašeno od poslanika sa selemi i ashaba i oni bi to radio i od odselef argumenta. A pošto to oni nisu radili. A vezano je za Ibade znači. Naći nema sumnje da je to da je to nautarija uh, i da je treba izbjegavati. I to je najbliži stav, uh, znači najbitnija stvar onda znači, da to nema nikakvog osnova u šerijatu a druga stvar znači, da je to uvedeno tek nakon poslije toga možda 3. i 4. stoljeću kod muslimana da su, da su različite novotarije vezane po ovom pitanju znači neke sufje su uveli u praksu da se odma muslimani čim preda selam su s njegove susredne desne i strane dok, dok drugi znači sačekaju da se završi namaz pa se selami pa poselam jedan drugog i nas smiju se i tako dalje i koju progovore a vidjeli smo jel da ima, čuli smo da ima praksa jel i da jednim drugima kažu harema hadža umret umra i tako dalje znači da se vidimo u haremu da vidimo se za vrijeme hadžana umri i tako dalje naravno sve ovo jel sve ovo ima nikakvog ostam u šerijetu i da je to bilo hajer i da je to bilo ispravno a, a bi to posljednih sa raslama ja ashabi i selefog ummeta a i mogli su to raditi ni neko specijalno tome. A, i to je mjerlo zna kada govorimo nekim a, stvarima da su novotarija a vezan za ibadet iako to u osnovi znači, a, a, u osnovi mimo tog postupka dozvoljeno raditi znači uvijek se vražamo na tu znači to li... je tu stvar da li su je mogli raditi poslanici sam rashabi jeli nešto sprečavalo ono vrijeme da radi znači ako je nešto nije ništa sprečavalo da to radi i mogli i mogli su do raditi a nisu to radili to ukazuje da to nije propisano ako kažemo da je to propisano da je to redo, da je to must da je to dobro da to nema smetnji onda ispadne da mi dođemo sa nečim boljim od onoga na čemu su oni bili i da zarađujemo više sa vapa nego što su oni zarađivali sa vapa a to je to je to je nezamislivo E, to je nezamislivo da mi dođemo s nečim boljim od onog na čemu sam, da dođemo s nečim boljim od onog koji nama pojašnjava vjer. Eto oni nisu znali da je, da da to toliko vrijedno da se selama poslije namaza, pa mi sad to uveli i mi sad više se vapa stićemo nek što su oni stical cevapa kad su kadanje namaz. I nema sumnje da je ovo notarija da je treba izbegavati, znači konkretno odgovor na ovo osoba koja pita, znači ne treba ostajati Ne trebao sada, da se poselamili e, time jel, da bi udovoljili efendijama i ljudma koji klanjaju e, kao što ne, ne zikrimo zajedno sa njima znači džemanski ne treba da zikrimo jer to je haram novotarija tako je i ova stvar, ona je novotarija i ne treba joj uvoditi u praksu s tim da nema smete ako bi se to nekad desilo ako bi se poselamili s nekim od tih ljudi Koji, nama, koji sa nama izađu i tako dalje, znači nemamo svim, svima redom i svaki put da se selavimo, e tu ono ćemo govoriti da je notarija. A da se poselamo s nekim ko izlazi sa nama, znači ovdje ne treba ići krajnost, kao što sam čuo da se prenosi negdje, jel, da, da neki brat dođe, jel, e, ako se poselami s nekim drugim bratom, jel, nakon namaza, e, ovaj drugi neće da se poselami kada bježe notarija. Ne govorimo o tome, znači. Problem je znači kad to postane stalna praksa i sa svima se selamimo i svaki put posljed maza. A da čovjek se poselamio, osoba se poselamio sa svojim poznanijim koji, e, e, ako se nije vidio, naravno ovdje govorimo sa ljudima s kojima se nismo vidjeli prije namaza. Prije namaza došao on u mešćidi, došao ja u mešćidi. Klanja, ali nakon, nakon selama, tek, tek, tek je prilika da se sretnemo, tad se selamimo. A ako smo mi zajedno došli u mešćid, obojca, i vidli se prije namaza se selamili i zajedno došli i nakon se lamo opet se selamimo to nima sumnje da je tu novotarija. Nego govorimo ovdje o ljudima koji se nisu sreli prije nam, da nima smitra se po selami. Znači, treba ovdje znači, biti precizan da ne bi otišli u drugu krajnost kao što imamo u praksi. Nadam se da je odgovor bio dovoljno detaljan i jasan, možda više nešto treba, ala zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže eselam alejkum alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh kaže da li mi je obavezno nositi odjeću iznad članaka ako mi to roditelji strogo zabranjuju Dalim je dozvoljeno da slijedim stav da je puštanje odjeće ispod članaka pokuđeno iako sam stava da je zabranjeno i da je bolje slijediti da je haram Allah vas nagradi Nadam se da je pitanje jasno Odgovorno na ovo pitanje Da prije svega znači, da odmah rašitimo što se tiče uh, nošenja odjećeg kod muškaraca ispod članaka, ispravan je stav da je to haram, ne samo mekru i ne samo da je haram u, u stav, kada se nosi iz oholosti, nego ispravan je stav na osnovu širijanskih dokaza uh, da je to haram, da to musliman uh, treba izbaciti iz prakse da koj god ima odešu da je odma sebi potkrati i stavi da ne bude ispod članak a ne da je nosi da je zavrača i ovako i nako pa uvijek upadne u situaciju da je da mode ispod članaka. Uglavno znači ispravno da ne stav da je to haram. E, dalje znači odma odgovorn konkretno na novo pitanje a to je prije svega znači prva stvar da da nije dozvoljeno bilo kojem učenjaku da ohalali nekome nešto što je, što, je, što je jasno da je haram. Znači, tako da ne može se tražiti neko nekom nešto ohalali, vidjet ćemo da ima u tom izuzetak, jel? E, znači, u osnovi, znači, nije doslovno učenjakom, ako je on bio, da ohalali nekom, neki određeni postupak za, za koji su došli šarijatski argumenti da je to haram. E, druga stvar, e, naravno, što opće poznata stvar, da ne poslušnosti ni vladaru, ni roditeljima, eh, ni direktoru firme, ni ni ni države, ni ovom ni onom nema poslušnosti eh, nikome, pa ni roditeljima u onom u, u čemu je grijeh prema lahu Delašanu. Ono što je haram, znači nema poslušnosti u, ha u haram kao što je ja u Hadisu, eh, znači imao više rivaje, to je malo na hadiskoj došao kod Buharije, u njemu je došlo jel, eh, la ta'ata fi ma'siyati llah nema E, e, nema poslušnosti, nema pokornosti u griješenju prema Allahu Đelešanuhu e, in nema e, bil ma'ruf Nego, e, poslušnost, pokornost je ono u čemu je hajr čemu je dobro, što je dozvoljeno znači poko, pokoran je treba biti ono što je dozvoljeno što je preporučeno što je, ili što je vađen i tako dalje a znači zabranjena je pokornost poslušnost u griješenju prema Allahu Đelešanuhu, znači u ovom slučaju Nema poslušnosti roditeljima u onoma što je u islamu haram. Treća stvar vezana za, za ovo pitanje, e, da u kom slučaju može biti, u kom slučaju može biti dozvoljeno nekoj osobi kao izuzetak, kao izuzetak da uradi neki haram. U ovo znači bilo vezano za, za odjeću, e, nošenje smoperatorname ili neko drugo pitanje. A to je poznato među sva to je pitanje nužde. da rure nužde, prinude ili u šarijetskoj terminologiji da ruriš. Šta to znači? Da bude prisuljen, da bude osoba prisiljen, da ne može ga uraditi, da mora uraditi haram. U protivnom, ako ne uradi taj haram, znači, bit prisiljena da joj se, se nešto deci u njenom životu što će uticati, jel, što napravite veliki uticaj po pitanju znači, negativno djelati na njegovu Fizič, na njegov fizički izgled, na njegovo tijelo, znači može biti pretučen, može biti izudaran, može biti zatvoren, zatvor. Na njegovom materijalnoj stvari, i metak može biti, biti urađen u ovo ili onoj i tako dalje. Znači jednostavno, ako ne uradi tu stvar, ovi živeće veliki i nenormalan porečaj, a, pore, poremećaj u životu, gdje ne može živjeti normalnim, prirodnim životom. Tada se u tom slučaju smatra nuždom da se nešto uradi što je haram. Znači, konkretno spustiti na ovu situaciju, znači da je osoba prinuđena, može smatrati da je nužda, da je ru, da rura, da je prinuđena od strane roditelja, da nosi ispod člana kao odjeću, muškarac, onda kada, kada je recimo, roditelj, kada istinski zaprijete i kada vidi njihovu odlučnost u tome da će istirati, recimo iskući, ta osoba nima gdje da ide iskući, da će prekiniti njeno, izdržavanje, finansiranje u bilo kom ministar školovanja, kupovanje ovog i onog. Nači jednostavan na na način e, prisiljava svoje dijete vlastito da uradi ono što oni misle da je to, da je to, jel bježanje od vehabizma ili ili vjeru vjeri, tako naprijetno to njihovo tumačenje. E, bitna je stvar znači da roditelji na takav način e, pokušavaju znači, i to su ozbiljni u tome i stvarno to radi, mogu uraditi i stvarne prijeti, tu prijetnje mogu izvršiti, da istirati isključe da će, će oduzeti metak da i slične stvari što što naravno a, a, jel remeti život normalan život neke osobe. Znači u ovom slučaju, u ovom slučaju može se to nazvat nuždom i u toj nuždi je dozvoljeno da se udovoljavajući ono koga je prisiljeno na to, da se recimo pusti odjeća ispod čelanaka svedok osoba, znači ne da to postane stalno pravilo, ne da postane stalno pravilo, a kada bi postane stalno pravilo? Ako uzmemo da je to makruh, pa stalno uvijek se nosi. Htijeli roditelji, ne htijeli roditelja. Znači ne da postane stalno pravilo, nego dok, dok, dok, dok ta osoba ne stekne samo i neovisnost od roditelja i mogućnost da, ili, da promijeni tu staciju, ili sami roditelji ne promijene stav po tom pitanju. Znači to radi sve dok traje nužda. Čim prestane nužda, čini se problemno okolnosti nije dozvoljeno da da, da u tome. I naravno jel' ovo je e, vrlo bitno gati i četvrtu stvar a to je da pošto ovde govor pitanju došlo je jel e, kao poznat jel, poznatom, jel, naginje tome i nastavu je da je zabranjeno nositi neodiči ispod odiči, al eto kao je, zna da ima stav učenjaka kako kaže da je pokuđeno. Pa može li on uze stav učenjaka je pokuđeno zbog situacije. O, ovako pristupanje šerijskim pitanjima vodi do toga kao da su jel stavaju učenjaka razvidu učenjaka kao da je to kao da su moguće solucije i izbori šta da izaberemo od onoga što su oni rekli. Pristup, takav pristup, takav pitanjima potpuno je potpuno neispravan. Da neko čim recimo, čuje na nekom predavanju odgovor ili derso pročita negdje da učenjac po nekom pitanju ima tri stava. Tako i tako tako i se razgovaraju naravno jel. I da on kaže, e sad čekaj, meni najviše odgovara ovaj, ovaj mi nekako simpatičan, ovaj mi najpriličnije da odgovara. Tako se širijatski propisi ne uzimaju. Širijatski propisi se uzimaju, bez oba što znamo stavove učenjaka, na osnovu na osnovu toga a, a, koji od tih stavova ima najjači dokaze. Naravno, ona koji nam objašnjava to pitanje, on nas ubijedi, nastoji da nas ubijedi, predstavi da je određeno mišljenje od ta tri, četiri, više, njih ili manje, od dva, da je jedno bliže ispravno na osnovu tog tog dokaza. Ako je to nama jasno na osnovu dokaza, znači obavezni smo slijeti ono mišljenje koje ima jače dokaze. Na osnovu ono ko nam pojašnjava to pitanje naravno. A nije ispravno da, da se uzme da se pristupi tim, tom razilaženju učenjaka po tom pitanju, da, da to postane stvar strasti i želja i slijedženja olakšice, ali ono što odgovara našoj sredini. Našao se i pa praksa kod nas praksa kod u Bosniji e, obično mnogi jeel vole i po nekom pitanju e, da ima više stavova učenjaka i da jedan od stavu učenjaka odgovara našoj situaciji. I onda kaže pa dobro onak jeel zbog fitni zbog ovog zbog onog hajmo izabrat ovaj stav i slećemo ga i bitno je da je neko rekove el pa makar bio i ova i ona nije bitno ko je rekao. Nije bitno što ona do ovoga da nije bitno što to novatarija bitno da on rekove i da nismo mi prvi ko smo izmislili. Tako pristup šerija, takav pristup je apsolutno neispravan i to vođi, vodi s liječenju strasti i sliječenju olahšica. O tome je učenjacu pisali u knjigama suofika, el da je to haram. S strasti po pitanju ćisliki propisa, šerijski propisa i sliječenje olakšica, za koji god propisujemo da neki učenjak rekao ne znam nama najviše odgovara da to snjedimo, to je stečenje olahšica, to vodi u čisti da to može čak i izzeti zveri e, Takav pristup pitanja apsolutno neispravan. To isto da neko sad malo pri malo prismo spominjali, je pitanje a, selam pozdravljanje, rukovanje, selamljenje nakon, nakon je svakog farz namaza u džamijama i da neko dođe, je l? Eh, čuo sam ba, ima ima neki učenjacu rekli da, da to nije baš novotarija, je l? neki svek da nije novotarija, da to ima osnova i tako dalje. ipak to odgovara našoj situaciji, ajmo mi to slijeti, je l? Bito da neko rekao jel, Da neko stoji iza toga. Bezobre, nije to radio poslanih strana, nije to radio, niko radio, radio. Ali bitno da je neko nekad, nekad poslije, tako Ako budemo tako slijedni vjeruj, tako uzmali vjeru, pa skoro neće naš pitanje. A da se neće naći od nekog, je li on učen, koliko je učen, nije učen, to je druga stvar. Da je pranašeno od njega da rekao nešto što, zašto nima dokaza. I zašto su drugi učenjaci rekli da je novatarija jer nima dokaza. Takao pristup je širijeski pitanje je vrlo opasan i ne smije se tako pristupati pitanjima.. E, Nadam se sam, sam bio je li u pitanju dovoljno je precizan da bi se razumjelo kako da se postupi. Uh sljedeće pitanje kaže eselam alejkum on eselam alejkum ve rahmetu selam ve rahmetullahi kaže da li je dozvoljeno posjedovati televiziju. A, odgovor na to pitanje a, je sljedeći a, u osnovi treba znati da televizija kao aparat da televizija kao aparat koji znači sa, kao, kao aparat e, sam po sebi nije ni halal ni haram u odnosu znači on je kao svaka druga stvar u osnovi halal e, nego se njegov propis halala i harama veže halala i harama veže na to shodno upotrebi tog aparata kao što možemo reći da je recimo nož u osnovi halal. on su ni ni haram ni halal. Nego zavisno kako ga koristim. Ako neko uzme nož i da bi ga koristio, da bi ubio nekog čovjeka, da ode od nekog, traži ili da kupe od nekog noža i kaže njemu daj mi taj nož i kupe od taj nož, hoću da ubijem tog tog čovjeka. I ozbiljena o tome jasno je kod dan da hoće to uraditi. Davanje tog noža se gleda shodno tome u koju svrhu ga koristi. Hele, ne isti da se vratimo na televiziju. Znači u osnovi televizijski, televizija kao aparat, on po sebi je dozvoljen ali njegova upotreba može biti u halal ili u haram ili može biti jel, jel između toga može biti u makruhu i tako dalje. ili može biti čak mustehabijal. Pa ako to jel spustimo na na našu konkretnu stvarnost kako imamo, e, ona koji nabavi televiziju a na toj televiziji ima mogućnost i može da gleda samo halal programe Halal, halal televizije. kao što danas jesmo arasovali, ne znam da li ima kod nas, takozvani je kanatu matched. Kanal zove se Majed. Na kojem ima na kojem ima čini se već više od 10 programa različiti. Počevo od Kur'ana, od hadisa, od vijesti, od crtani filmova, programa za djecu, ovo godno nabrajam. Da, znači, svi su svi su pročišćeni, čisto islamski. Nema apsolutno haram, nema muzike, nema žena i nema bilo koji drugi harama. Znači, neko da ima nabavi televiziju takvu i da nabavi televizor i da ta takav kanal priključi i plaći, e, nema su da je dozvoljio, čak mu je mustehab, jer time sebe više veže za islam i za ono što je ispravno. E, to je jedna solucija. E, druga solucija, da neko nabavi televizijski aparat, televiziju, e, preko koje gleda određene kanale, jel? E, s tim da preko te televizije gleda uglavnom samo harame ili 100% harame ili većina uglada harame počev od nemorala, od žena, od slušanja muzike i od onoga svega što je svakako prisutno, jel, uglavnom na, na ono što se emituje preko, preko uh, današnji televizija. Znači prije svega, znači to su uglavnom jel, masovno su tu žene koje su obočene izazovno, uh, to je nezamislivo da posluša televizija bez muzike, jel, uglavnom ove koji poslušaju naše uh, televizije, uh, nemoral je sasvim normalna stvar, da ne govorimo laži, izmišljotine pogrešno tumačenje, akide, života i svega života, to je, to je priča, možete o nju danima i pisaći knjige i držav predavanja. Znači, nema sumnje, ko tako nabavi televiziju i tako u tu svrhu koristi, nema sumnje da je to da je haram e, i da je to veliki grijeh, e, da je haram na, da se posjede ta televizija i da, da je muž nabavi u svojoj kući, da je, da je on koristi u tom smislu i njegova porodca i tako dalje. Imao treću soluciju, ako neko, jel, e uh, odnosno ako, ako se nabavi televizija u nekoj porodici, u nekoj kući, međutim oni miješaju jedno i drugo. Pa gleda je l' nešto što je u redu, što je halal i, i i nešto što je haram. Ono što kažu pola i pola je Pa nešto šta bi rekao da je halal, ima neki naučni programo kojima nema harama, u kojima je vrlo malo muzike i tako dalje mada je to teško naći, ili gledaj, slušaj vijesti u opično, na tim vijestima, opično, često budu žene koje su izazovno obučene, uglavnom tu je muzika i tako dalje, ali eto gledamo radi koristi praćenja situacije u svijetu i tako dalje, pa kažem, preulađuje tu ono što je halal, što je u redu, što ima smisa se gleda, jel? A one druge stvari istovremeno se gleda koji su čisti haram ili oko, oko, oko, oko čega nema razvijelžno da je to haram. Pa miješaju jedno i drugo je halal haram. Kakva je propis toga? Pa znači, propisa toga je pola i pola. Jel. Uh, haram je ono u čemu je haram, a halal je ono čemu je halal. Jel. Uh, a naravno, jel, ovdje imaju četvrtu sluči ili petu, šestu, recimo ako muž nabavi televiziju svojoj porodici, bio on odsutan ili u njegovom prisustvu a poroca ili u njegovom prisustvu ili ili van njegov, ili mimo njegovog prisustva gledaju vel šta im padne na pamet šta im se otvori jel i šta, šta god nađu jel, od onih 200 300 100 200 1000 500 programa koji koji mogu da otvara jel ako je zavisi kablovska satelitska i tako dalje televizija jel gledaju jel sve moguće harame jel od od što kažu, jel, od nule do stotine. Da su one, one deređe i stepene e, koji se mogu gledati od tih ti harama. Jel. Nema sumnje da je takao, taj muž glava porodca, da je, on, da je on, jel, da on prije svega griješan, on prvi zbog toga što omogućuje svoje porodca gledaju te e, harame, da upadaju u te harame i da provode dane i noći na njih. Naravno da ovdje ne govorimo jel, o lošim posjedcama e, koje utiču, jel, loše posjedce i e, loš uticaj Tih televizija, televizijski programa na samom porodcu, na djecu, na ženu, na, na samog čovjeka, e, to je priča za sebe, jel. ovdje govorimo o osnovi, da li je to dozvoljeno, jel? E, Naravno, znači, muško i tako nabavi, nabavi svoje ženi i svoje djeci, da oni gledaju, jel, da mu Hanuma, jel, ne prepušta nijednu sapunicu, onu, da sve redom prati, jel, od turskih, ne turskih, pa, pa filmovi, jel, i tako dalje, emisije sve što dođe, sve živo što dođe jel, uglavnom, jel kako se ima vremena sve se to prati živo nema sumnje da je prvi taj koji jel, koji odgovoran koja Lađešanu koji će biti pitan jel, i koji, koji je obavezan da ukloni taj munker a ne da ga nabavi njima jel a onda su sama grešna i njegova, i njegova žena ma grešna i djeca koja su punoljetna i svjesna toga i mogu to otloniti itd. Uglavnom znači odgovorno pitanje shodno ovim jel shodno ovim stepenima za to bo oni ovim сходnom ovim solucijama i slučajima, kako je ko jel, na kom stepenu i na kom nivou i e, e, u kom smisu koristi i koj, koju televiziju koristi narod kad neko od mene traži kad je dete nama reci kod nas u vašoj ne može to tako jel reci uglavnom kod nas je poznato da kod nas u, u Bosni jel ili van Bosni uglavnom jel, televizijski je televizijski programi koji se prate preko uh, regularnih državnih programa bilo jel, bilo koje države uglavnom uh, većina ti stvari koje se, koje se emituju koje se servira ljudma većina je velika većina je su isti haram je al ko nije dozvoljeno da ih prati da troši vrijeme na njima uh, uh, oko čega jel nepsete mi trebala razlike ako je to takvo stanje znači ako bi neko rekao jel hoće da imate televiziju samo što je zašto je korisno i samo što je jel nastojati da je samo korisno ono što zaista to je halal što je u redu Znači, znači da, bi, da bi takva osoba, bilo muško ili žena, bilo muž ili žena, da bi morala da vodi veliku kontrolu nad sobom i nad djecom, da imaju televizor u kući, da mogu pratiti te kanale, a da ne upadaju haram. A to je jako teško, jel? obično se to izmakne i kontroli. Jel? opično ljudi u početku imaju lijepu namjeru kada nabavaju televiziju, hoće da prate vijesti hoće da prate pozitivni naočni program, hoće da budu toku dešavanja, da nisu jel, odmetnuti da ne budu, jel, ili kako kaže jel, da su pobudali od vjere upalo imana imaju da su pravo da su otkri totalno izolirali se od, od, od javnosti od, od situacije dešavanja i svi ti jel, šetanski izgovori a sve to stvar navede do upada u jasne i čiste hrane. Pa tako da imamo, jel, ono, kod nas što su spomnili one, one krajnosti koje su bile u početku, kada su neki počeli da se drže vjere, jel, ono, čvrsto jako kako bi trebalo svako od nas, bez pretjerivanja, pa kao navodno, jel, kada puste da gledaju vijesti, imali su televizor u kući, ono, iskada još riješili, e, kad puste vijesti, uzme neku deku, što crnja, to je bolje pa sprekrijel ekran i onda sluša vijesti ako je jel, ako, ako, žen, ako je ženski ligi i tako dalje i onda sluša vijesti samo glas kad sluša kod namdužno kod radio jel, kao od veličine imana i jel, i toga da upadne u haram na takav način kao slu, gledao televizor da bi na kraju sve odpostojel ovaj obavezno se prati zna se termin kada su odvijeni filmovi termini koji je koje emisije imaju i tako dalje gdje se više i ne bira jel, koji je haram, s kojej strane kako dođi i tako dalje, jel, gdje je šetan totalno ljude obrlatio i naravno ovdje je opasna, vrlo opasna stvar da ovo postane strast. Gledanje televizije gledanje nekih emisija, gledanje filmova, ovog ili onog to može u početku čovjeka jel, on misli da se može toga riješiti da upadnete pripremno u grijeh pa se pokaje ne, to obično postane jako velika strast jako se čovjek vjeruje zato da ga šetan uvijek hvata s te strane i navede ga da se ponovo vraća na isti igri I s te strane jel, treba, imati, treba imati snage i odvažnost i mane, imana jel jaki bolje jel izvalto oni upalomi mana zval kako hoće oni kojima, koji koji se pokušavi smijava sa sa praktikovanjem vjere, jel uglavnom čovjek jel treba biti jasan po pitanju toga Znači u tome ne dvojbe da harami u kući moraju da se uklanjaju, da se sklonjaju, da se ne dozvoljavaju. Ne smije roditelj, ne smije bilo muško ili žensko dozvoliti da haram bude normalna stvar u njegovoj kući. Bilo koje strane, bilo od televizora, bilo od pušenja, bilo od ašikovanja, bilo od ovog ili onog, sve te stvari, glava porodce, bilo majka, bilo otac, ili jedno i drugo, ili ili starija odrasla djeca, oko toga ne bi smjeli imati dvojbe da se te stvari moraju klonti. Ako to ne budemo tako raditi, jel, onda smo mi robavi svojih trasti i šeitane, naravno to vodi, jel, od harama do harama e, i čemu nema ima kraja, jel, e, molim Allah žena da sačuva tako stanje da popravi naše stanje. Uglavnom to bio otprilike odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, e, kaže, šta je bio povod za nesuglasice koje su se desile između halife Mervana i Abdullah ibn Zubeira, Pa je, kažem, Mervan tražio nekoga da ubije Abdullah ibn Zubira kada se javio Hadžađ ibn Jusuf, ponudio halifi da ga on smakne s lica zemlje. Allah vas nagradja. To je pitanje. Ovo je zanimljivo, da ga smakne s lica zemlje. To je ko neki filmovi. Uglavnom, ovo što je došlo u pitanju, samo pitanje je nije ispravno postavljeno. Odnosno, podaci u pitanju nisu ispravne. Zašto? Jer spor koji se desio nije je desio između Mervana i Abdullahi ibn Zubaira Radjela Huanhuma, Radjela Huanhum, nego je to bio spor između Abdullahi ibn Zubaira i Abdullahi ibn Mervana. Znači, Abdullahi ibn Mervan je sin od Mervana. Znači, spor je bio između njih dvojce. Kakav je spor bio koje prirode? Uh, bio te prirode da je Abdullahi ibn Mervan, kada je umro njegov, uh, kada je umro uh, halifa prije njega, uh, Da, je, da su uh, stanovnici muslimani Šama odnosno današnje Jordana i Palestini i, i Sirije da su oni dali bej da su oni dali bej ili se on postavio za vladara u, u Šamu uh, znači Abdulah ibn Mervan, Marwan ibn Marwan uh, njemu su dali prisegu da im on vladar jer su jer su uh, mještani tog mjesta uglavnom naginjali jel Emevijskoj e, hilapita, Emevijskoj poroci. Za razliku, jel, za razliku od, od Šama, e, od e, Hidžaza, od, pardon, od Hidžaza i od Egipta i od Iraka, koji su dali beju, znači, e, dali su prisegu da halifa bude Abdullah ibn Zubair. Abdullah i Zubair, naravno, jel, e, ashab, sin od Zubair ibn Awama, znači, stanovnici Mekije Medine, e, e, stanovnici Iraka, stanovnici Egipta dali su Beju prisegu da halifa bude, izabrali su, znači odredili su, znači tada je već nastala podjela među muslimanima. Jedni su znači, dali Beju Abdullah ibn Zubeiru i njega uzijeli da on bude halifa, dok su drugi u Šamu znači, Abdu dali Beju Abdullah Abdu ibn Narvana gdje je, bila, gdje je manji dio zemlje znači, tada muslimanskog svijeta, muslimanskog umeta, manji je bio na, na strani toga Da, da halifa bude uh, Abdumalik ibn Mervan. Znači, uh, spor je te prirode oko toga ko će biti halifa. Znači, uh, znači većina umeta tadašnjeg je dala, uh, dala bej, u prisegu da Abdullah ibn Zubair bude halifa. I odate, znači, počinje spor. Tako je, jel, da Abdullah ibn Zubair je postao prvi, jel, uglavnom učenjaci po ovom pitanju imaju i historičari, dva stava, L. da li je Abdullah ibn Zubair postao halifa prije Abdumalik ibn Mervana, ili Abdulmelik ibn Marwan poto Khalifa pri Abdullah ibn Zubaira. Naći ko je od njih imao veće pravo na hilafet, odnosno ko je od njih na koga izašao. Kad se kaže izašao, znači ko je od njih kome, proti koga učinio pobunu. Tako skupina jel kažu jel da je u osnovi znači hilafet preuzeo Abdullah ibn Zubair, da je on stvar bio 9 godina pravi ispravni halifa. A da je onaj koji napao, izašao njegovu hilafet, to to izašao Abdulah ibn Marwan, pa na kraju pobijedio u potreblju je ibn Muṣa. Dok druga skupina kaže ne. E, u osnovi znači Hilafet je dopao u ruke o, o, u ruke Abdul-Naki ibn Marwana, a na njega izašao Abdulah ibn Zubir, kome je većina el-muslimana dala bej u prisegu. I zbog toga nastala pitana. Nači suština spora je u tome. Nači e, da je nesuglasa iza e, da nesuglasa, nesuglasa nastala zbog toga ko će od njih dvojice biti i ko veče ima pravo da bude halifa. Znači, unutar porodce Emevijske, oni su smatrali da, pošto u njih od Moavi radila Hanu od njegovog sina Jezida pa nadalje, postala tradicija da, da neko iz porodce bude halifa, pa su oni smatrali da da tu tradiciju treba dalje nastaviti, pa Abdovendelki Mervan uze od sebe za pravo da on bude halifa. Dok su ostali muslimani, većina muslimana u ostalom islamskom svijetu smatrala da to ne mora biti spor od Cemevija, nego može biti bilo koji drugi osad, pa su dali beju Abdullah ibn Zubeiru. I otada tada nastaje spor. I nastaju ratovi. Znači u rukama Abdullah ibn Zubeira je bio Irak, i bio je znači, Hidžas, znači Meka i Medina, i bio je Egipat. I nastaju znači, spor, vođeni su ratovi između njega i njegove vojske, I vojske i Abdull-Melik i, Abdu i koji bio tada u Šamu. I onda je postepeno Abdull-Melik i b. Mervan e, osvojio Egipat i preuzeo ga svoje ruke. Pa onda je, nakon toga je također preuzeo i Irak i uzeo Irak u svoje ruke. I onda je ostao samo Meka i Medina u rukama Abdull-Hibnizubeira. Pa je onda poslije toga i pala i Medina i onda je ostao samo Meka. Uglavnom ove zadnje, jel, zadnje borbe koje su vođene vođenje protiv Abdomalik ibn Zubaira vodio ih je el Haja ibn Yusuf. On je znači on je taj koji je, koji je u interesu Umeyja odnosno Abdulk ibn Mervana osvojio a, Meku i Medinu i vratio je u, u Emevijski hilafet. I time, jel, time je tim je rišen taj spor između koji se desio el u tom momentu među među i Habma i Tabinima, el tako da je nakon toga ujedinjen ummet i postao jedan jedan halifa to je Abdul za sve muslimane i nakon toga se je počila ponovo osvajanja koja je bila prekinuta znači, osvajanja za vrijeme Sahabasu išla za vrijeme Omara i malo je za vrijeme Osmana radijallahu u njegovom prvom dijelu njegovog hilafeta i tada je prekinuto tada je to prekinuto I onda su bile unutrašnje borbe među muslimanima. Da bi nakon te kada je Abdullam ibn Mervan, kad je on ujedinio musliman, islamski umet, nakon, nakon što je jel, sa vlada Abdullam ibn Zubaira i objedinio, stavio pa sve pod svoju ruku, čitavo tadašnju, tadašnju muslimanske zemlje, tada ponovo počinju muslimanska osvajanja i na istoku i na zapadu. Nakon toga, znači, abdullam ibn Mervan, eben Mervana. nakon toga je počinju osvajanje, je l Musa ibn Sa'ir sa Tarki ibn Ziadom je odlazi je u, u sjevernu Afriku osvajaju a, a, današnji je Maroko, Alžir i ostala mjesta, pa on da također na istoku osvaja se jel, a, današnji a, Afganistan Pakistani, Indija i čak i Kina i tako dalje, dijelovi Kine. nači u to doba počinju ta osvajanja kada je Abdu Mel Kibli Mervan ujedinio islamski umet pod, pod, pod, pod, pod jednu državu. Hele, ne se odbrilike to je bio taj, taj razlog spora među njima, koje od njih bio pravo, ko nije bio pravo, ko je kome više Zulma učinio, uglavnom nači najviše Zulma je učinio Abdu'la ibn Zubairu, njemu, njemu ličnom, njemu samom i ono, uh, uh, i puno je tu, jel, puno je tu sa strane Hadža Žimljusfa, Hadža Žimljusfa je priča za sebe, jel, koliko je Zuluma učinio, koliko ljudi, koliko je a, pobio, jel, otabina, je, koliko je ponizio Ashabar, sve te stvari su priča za sebe, jel, o tome se mogu držati predavanje, uglavnom a, a, odgovor na ovo pitanje u suštini bi bio to, jel, da, da spor nije bio, znači, između Mervan i Abdullah ibn Zubaira, nego između Abdomelika ibn Mervana i Abdullah ibn Zubaira i završio je otpilike onako kako sam spomenuo. Mada je ovo pitanje historijsko, istorijsko, kada je već u pitanje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, u njim je došlo, kaže, Esselam aleykum, alaykum, alaykum selam, rahmetullah, barakat, kaže, prinuđen sam da klanjam namaz u kući osim rijetkih kada odlazim u džemad. Pritom sam često u hukmu sahibu uzrao. Pošto u mojoj kući e, imam još majku koja je redovna na namazu, glavnom ja predvodim namaz dok je ona muktedija. Već sam naznačio da sam vrlo često u problemu da zadržim vjetar i ovo nije vesvesa, već jasno čujem zvuk koji odgovara opisu koji stoji u hadisu, da u toj situaciji e, moram moramo ponovo abdestiti. Moje pitanje bi bilo sljedeće, da li sam dužan da svaki put kad mi se desi da izgumio abdest isti, isti i obnovim kao i kakav je propis za moju majku koja klanja za mnom. Alako -al što sam oduljo, ali me zaista ovo pitanje jako muči, a možda ni sada nisam, e, možda ni sada nisam spomenuo sve detalje koji e, kako ne bih oduljo unapred hvala Allah -al vas nagradio. Uglavnom nada se da je pitanje jasno. Uh e, znači kao odgorno pitanje pr prvo da se da Da, da pojasnemu po pitanju toga da li je, da li je on sahib uzra ili nije sahib uzr. S obzirom da se radi znači da, da ima nekontrolisano, znači ako je u pitanju nekontrolisano puštanje vjetra gdje, gdje čovjek, gdje osoba ne može zadržati vjetar svojom voljom, nego vjetar izlazi mimo kontrole, nema sumnje onda da ta, da ta osoba, taka osoba potpada pod propis sahibu uzra. Šta znači taj propis? To znači da Da puštanjem vjetra ta osoba ne gubi abdest, niti kvari namaz. Kako? Na koji način? Znači što se tiče sahibu uzra, bitno da se zna, znači da, da je po mnogim učenjacima propis obaveze uzimanja abdesta kada nastupi namasko vrijeme nekog namaza znači ako uzme abdest prije nego što nastupi namasko vrijeme ne može sa tim abdestom klanjati sljedeći namaz nego kada nastupi namasko vrijeme recimo u čijezam povodni namaza tek tada treba abdestiti i sa tim abdestom može znači, klanjati povodni namaz i sve druge namaze sve Indije. na file može sve klanjati sa istim tim abdestom bez obzira što pušta znači, nekontrolnostavno pušta vjetar to puštanje vjetra mu nekvari namaz apsolutno ne kvari namaz, znači, jedino može pokvariti abdest neč, sa nečim mimo drugih s čime se kvari abdest, mimo puštanja vjetra. I zato se zove sahibu uzr, znači, e, znači osoba koja ima opravdanje u gubljenju abdesta na neki način. Zato je sahibu uzr, nazvano tim imenom. Znači takva osoba znači, obavezna je na početku svakog namaskog vremena da uzme abdest, znači čim nastupi namasko vremen da uzme abdest i sa tim abdestom, može da radi sve i badete do sljedećeg, do sljedećeg namaskog vremena kada ponovo treba uzeti abdest, bez obje izgubila abdest peton ili ne izgubila. Znači to je, to je jedna stvar. Znači, e, znači, ovo je odgovor na dio, dio pitanje u tome znači, da samo puštanje vjetra u toku namaza ili mimo namaza a vjetar je zbog toga što, a, vjet, puštanje vjetra jes to ono što ga učinilo sahibu uzrom, a, time se ne gubi abdest i time ne treba prekidati namaz nego nastaviti da se dovoljši početi i badet, bio namaz ili nešto drugo a što se tiče klanjanja što se tiče klanjanja odnosno imameta sahibu uzra da, propis, da, znači, da li je dozvoljeno da sahibu uzr znači ona osoba koja gubi abdest nekontrolisano iz nekog razloga bilo to puštanje vjetra bilo to izlaskom mokraće ili čak izlaskom izmeta ili nečeg drugog da li je takvoj osobi dozvoljeno da bude imam. Po tom pitanju, uglavnom, znači stavovi učenjaka su sljedeći, da je velika skupina, znači, džumhur učenjaka ovog umetana stavu, da je takvoj osobi mekruh da bude imam, da predvodi nekogu namazu. Na tom stavu da je Mekru, na tom su nas učenjaci, to uopći stav Malikijskog mezeba, uopći stav Šafijskog mezeba, uh, uh, uh, također uh, Hanbelijskog mezeba. A što se tiče Hanefijskog mezeba, unutar Hanefijskog mezeba, uh, učenjaci su podijeljeni. Uh, sa jedne strane su Ebu Hanife i Ebu Jusuf uh, i Muhammed. Oni su na stavu uh, da takvoj osobi nije dozvoljeno, znači po Ebu Hanife Ebu Jusuf i Muhammed ibn Hassan Šaibanijo, po njima trojici unutar hanefijskom mezheba nije dozvoljeno nije dozvoljeno da da Sahibu uzur bude imam da predvodi namaz. Dok je po Zuferu i drugim, nekim drugim manje poznatim učenjacima ko Ebu Abdullahu, je dozvoljeno dozvoljeno da Sahibu uzri bude da, da, da bude imam ispravani ispravan je namaz. Naći dozvoljeno, čak nije ni inni mekruja ali znači a oni o, o, znači, učenjaci unutar Hanifijskog mezeba koji, na kojima počiva mezeb, to su Ebu Hanif, Ebu Yusuf, -e, Mohamedim Hazar, Šeban, su na da nije uopšte dozvrljeno da, da bude imam sahib ozir. Znači dok su učenjaci ostalih mezeba, a, većina učenjaka unutar ostalih mezeba nastavu da je nekruh da bude sahib ozir imam. A, s tim, ako bi bio imam, s tim, ako bi bio imam, Ovi učenjaci kažu da da, da je namaz, da je namaz ispravan i njemu i onima koji klanjaju za njega. Zašto kažu? Zato jel kaže je postojalo ono poznato fiksno pravilo koje je zasnovano na, na slabom jako slabom hadisu, ali je opšte prihvaćeno fiksno pravilo, a to je men sahat salatuhu fasahat imamatuhu. Onome kome je ispravan njemu namaz, njemu lično kome je ispravan namaz, ispravan je njemu i imamet, ispravno je njemu predvođenje nekog drugog. Što je jasno jel? Helem ne znači, to ako spustimo jel ako spustimo ovo ovaj stavovu učenjaka na ovo pitanje gore e, ovom bratu jel e, odgovor je da on ne treba jel da je bolje da on ne predvodi svoju majku namazu da je ne bude ima jer to je u najmanju ruku me kruh ne treba da predvodi namaz nego ako je ono što je dosta znači predvodio znači namazu ispravni i njoj i nje i njemu u tome jel od toga nea nema sumnje, ali u buduće znači neka ne predvodi e, svoju majku na mazu, inače neka nastoji da ne bude negdje imam jer je sahibu uzrela. E, e, znači to da da im budu praksat, ako već klanja ukućenek, majka klanja za sebe, on za sebe. Nadam se, da je odgovorno pitanje dovoljno jasan. E, dalje, sljedeće pitanje, salam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže da li je dozvoljeno ići na predavanja i pitati za za fetve daje koji su koji su popustili u svojoj vjeri. Koji izostavljaju namaze i to slično. Da je šodno potpuno kaže da li je dozvoljeno ići na predavanja i pitati za za fetve daje koji su popustili u svojoj vjeri. Koji izostavljaju namaze i to nešto slično. Glavno to je pitanje, a, odgovor na njega je sljedeći. A, prvo ovdje ima je jedan problem, a to je Šta se ovdje podrazumije pod popustljivošću uvjerijanu? E, šta znači popustiti uvjerijanu? Boji se da tu može biti jel, razni jel, pogrešni tumačenje. Jel. Za nekog je nešto, popuštanje, a u stvari sa širijeske strane to je sasvim normalno, čovjek tako radi. Za drugog, e, jel, e, to, to je pretjerivanje, a u stvari sa širijeske strane to je ispravno, tako i treba raditi. Znači, pitanje je pretjerivanje popustljivosti je jako osjetljivo i ono, ono se uglavnom vraća na učenog, učena osoba koja ima šarijaskog znanja, shodno s argumentima, određuje, može reći za neku stvar, jel, ona se radi ovako ispravno, a nešto mimo pretjerivanju u tome je pretjerivanje. Naci da bilo ko, da osoba od nas nekako nije uče kao nemaš iskustva znanja za za neke stvari da oceni da se popustiva popustljivost ilipreterivanje bojim se da tu može doći do velikog el do velikog griješenja velikog skretanja u tumačenju nekih pitanja Dalje u dijelu ostaje nejasno takođe el kad se, ako već govori ovdje o dodaja u, u čemu ste daje čemu ste dajep popustili el ko taj koji je kompetentan jel, da ocjeni Da ocikni za nekog daju da on popusti ili nije popusti. U čemu je to popustio? Jel? On se na termini samog razumijenja šta to znači popustiti. Jel? A onda je još, još smiješnija stvar ovdje dođe jel, kakav, je daja, jel, koji, koji namaz, kakav je to daja koji izostavlja namaz. Kakav je to daja koji izostavlja namaz i uopće jel, da može jel, da ima takvi daja koji su daje a, da izostavlja namaz. A na kraju pravi, opet jel, posle pitanja kako, kako misli izostavljanje namaza. E, izostavljanje namaza, klanjanje u džematu ili uopćenom tako da ovde pitanje je'l nije dovoljno baš jasno jel, šta se ovde konkretno i precizno misli mada je'l ne treba spominjati imena ali trebalo biti je'l šta se misli da, da su popustili u čemu su popustili i kako kako izostavlja namaz koji namaz džemaatulić ili neklanja uopštena namazi kako je to da jako neklanja nikak uopštena namazi čak jako izostavlja namaz a, je'l kućama je kad džamije mescide tako dalje E, uh, uglavnom je odgovor na to pitanje jel da ne, da da okolišam, da ne postavljam mnoštvo drugih pot pitanja na samo pitanje. je to da ostvari osnova da se vjera uzima. Osnova da se vjera uzima i uči od onih koji su učeni, koji praktikuju vjeru, znači koji zaista imaju šarijskog znanja koji primjenjuju u praksi goto. Jer učena osoba bez praktikovanja onog što zna Poznatom je to tako osoba znači koja ima znanje, a ne radi potom znanje, poput poput jedne velike e, bočke, krošnje, e, krošnje drveta, koje nema plodova. Tako isto osoba znači, koja učena ima širesku znanje, a ne praktikuje tu vjeru. E, I za takvu osobu je upitno da li je on učen. E, nema učenosti bez praktikovanja ono što se zna. Jer e, osoba koja... koja Ima riziko za odnosno koja posjede informacije koja posjeduje informacije a ne praktuje ne radi po njima tu, zato osoba ispravnije reč je da tu stvari neki intelektualac ili ili osoba koja je naučila nešto na pamet a ne učena osoba Učena osoba je ona koja, koja ono što zna primjenjuje u praksi e, na račun to nadalje vodi u to jel da na pitanje od koga se koga treba pitati određena pitanja o vjeri, od koga treba uzmati fetve narodno odgojno na ovo je to pitanje zasebno o njemu se može govoriti stav učenjaka po tom pitanju, ali i za odabrani stav podo ono pitanje je to da, da je da običan musliman onaj koji nema dovoljno šerijskog zdanja da je ispravno i najbolje najispravnije da treba pitati onog daju ili onu učenu osobu za koju On lično smatra da je najučenije, najbogobojaznija. Da po njemu ima najviše znanja. Znači, to je to je neko opće pravilo. Znači, svako od nas e, po pitanju nekih šerijaskih pitanja, nego što ga interese, nešto mu treba da riješi, tako dalje, znači, on treba da pita onu osobu, onog daju, za kojeg zna da ima najviše šerijaskog znanja, koji je najbogobojazniji po njemu. Koji zna da će mu najispravniji odgovoriti, shodno tome što su rekli učinjaci, na što ukazuju ukaz I tako treba uzmati vjeru. I takvi se uzma vjera. A ne, jel, ko nam odgovara, ko nam je žešći, ko nam je blaži, ko je vaki, ko je mudri. Ne, znači, nije to i bret, i bret. Znači, šarijasko znanje je emanet. To nije, to nije stvar, jel, sviđanje, nesviđanje, odgovarali mi, ne odgovarali mi, nego je obaveza učenog daji. Znači, ono što je naučio da prenese, odgovaralo to njemu lično, ne odgovaralo mu, to je ovo je din, ovo je hak, ovo je emanet kao što kaže el kao što se prenosi od mnogih učenjaka selefa kao što je ka, kao kao se prenosi od Muhameda ibn Sirina da je rekao jel uh, inna hada din emane, ili, ili u rivajatu drugačije jel kaže zaista je ovaj din jel vo uh, din i kaže zašto ova zašto ovaj din emanet povjerenje jel tanzurum mim hudu di nekom i gledajte od koga uzimate svoju vjeru Naravno stvari stvar jasna ko dan, jel mi dobro znamo, jel, kada su u pitanju dunjalučke stvari ili čak neke naučne stvari, da mi po pitanju medicine i bolesti nećemo pitati svakog, jel, popita, šta je, jel, kako da nam da diagnozu za određenu bolest, da, da, da nam opiše lijek za tu bolest, da nam, znači uvijek pitamo najučenije i najprofesionalnije u nekoj oblasti, bilo to medicina, bilo to nauka, bilo ovo, bilo ono. I, i sasvim je logična stvar kada se vratimo na vjeru, da u vjeri pitam oni koji imaju najviše šrijeskog znanja koje, za koje mi smatramo imaju najviše znanja sad, sad šta ko od nas smatra učenim, ko je za njeg učenim, to je sad druga stvar jel? I, i, i tu stvar treba učiti uh, ali je, kao što je to logično u donjaločkim stvarima kao što je logično u donjaločkim stvarima znači da uzimamo stvari sve, bilo to vezano za kupovinu auto, bilo to vezano za ekonomiju bilo vezano za politiku bilo vezano za bilo koju uvijek gledamo ljude koji su najveći eksperti u toj oblasti i od njeg uzimamo i od njeg jednom onako ne radi tako on znači, treba preispita svoj pamet i to radimo uglavnom a kada dođu u pitanju vjere može na svako pričati o vjeru može nam svako tumačiti vjeru koda je to jel koda je to jel ono što kažu zagrabi muju gdje svi grabi. a stvar ne može biti takva jel vjera se, uzima, vjera se uzima od onih koji su zaista učeni koji žive i rade po tom po tom što znaju, u stvari koji su ule ulemao reban i jin kao što je došlo u Koranu opisano znači učenjaci koji odgajaju druge ljude, kako mogu odgajati znači oni koji su odgojeni i svojim životom odgajaju druge ljude na onom što, što na onom kako tumači vjeru Allah zna najbolje ja? e, sljedeće pitanje ovo nek nam bude eto, ovo je, činim se desito pitanje nek nam bude to eto, zadnje pitanje večeras Na plahu ne odužimo, u tom pitanju je došlo, Kaže, kako se postaviti prema roditeljima od muža koji provociraju snahu radi praktikovanja suneta, zatim njihovo e, e, incitiranju na miješanju muškaraca i žena u njihovoj kući, e, sestra je lijepog hlaka e, i trpi sve to, a njen muž nije u stanju ništa da promijeni. Da li je sestra dužna da posjeći rođela zajedno sa mužem ili je bolje da on ide sam kako bi izbjegla harame? da vasalo nagrade znači uđe kako se dobro razumije znači pita pita neko za nekog drugog ja Dobro Helen Neise u pitanje relacija znači uđe odnosa, odnosa mlade snahe sa, sa roditeljima muža sa svekrom i svekrou znači to je to je opće poznata stvar je to pitanje koje je uvijek bilo problematično i bit će problematično do sunnjeh dana. Ta relacija između sve krve i snahe, ona je dobro poznata svakoj svako ženi koja to iskusila. Jel, I te rješavanje problema između njih dvije, jel, taman da se najbolje drže vjere, ti nesporazume, to je vrlo teško pitanje i uglavnom konkretno uvijek se vraća na, na, na konkretni neki slučaj i nema nekog općeg pravila, osim što je opće pravilo da, da musliman i muslimanka rodbina međusobno treba da se razumijeva i da se pomažu, žive u harmoniji, skladu, ljubavi samo međusobnom pomaganju i tako dalje što je opće poznata stvar, jel? A međutim, kad se već reši, deši, desi spor onda se ono rješava konkretno jel? od slučaja do slučaja, jel? Uglavnom vezan s ovom pitanje ono što se može reći je to da posjećivanje, ono su zjarati snahe roditelja muža u osnovi to je mu stehap njoj to nije vađbe da ih posjećuje i da ih služi znači njoj nije to vađbe nije to nije naša radijska obaveza Ona mo, to može biti njoj obaveza u, u smislu pokornosti muža ako muž od nje traži i naređuju je da sa njim zajedno mimo njega u određenim a, sto, a, situacijama vremenom, posjećuje njegove roditelje zbog određene potrebe onda se tu vraća da, da je tej strane te strane obojezna biti pokorna mužu, a nešto u osnovi treba jel, da ju je vađib da ona zjaret i posjeći njegove roditelje. Jer to su stvari njegovi roditelji, a ne njeni. Ona treba svoje roditelje zjaret i svoj, sa svojim roditeljima treba država rodbinske veze na najljepši nivou, a on sa svojima, a ne da jedni drugi upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju u obrnutom smislu. E, naravno, što se tiče miješanja muškinja i ženskinja, to je stvar jel, koje ne trebala da... Da gubimo vrijeme, to je po učenjacima sa četiri mezeba i ko svih učenjaka prijašnji, to je haram stvari, to, to je riješena stvar koja ko, zadnji postoji šrijatski dokaz, znači, kroz Ana i Suneta, samo što nisu nazvani tim terminom riješanja muškarca žena, nego u drugom kontekstu su spomenuti, u drugim okolnostima. Hele, ne i se, znači kada ovo sve sastavimo, e, ako znači, muž muže žena, konkretno u ovom slučaju, nisu u stanju da ubijede, privole i pridobiju, rod njegove roditelj muža roditelj da ne čini to oko miješanja jel oko miješanja muškaraca i žena kada kada odu kod nje ili da ubedi roditelj da ili majku njegovu da, da ona jel ne ismijava da se ne šal i nezeza sa praktikovanjem suneta strani njega ili nje i tako dalje onda jel shodno njihovim ukonocima onda nema smije da ona da ona ne ide zbog toga, e, ne, pardon, ne, nema smetnjenja, e, njoj nije dozvoljeno da ide na ona sjela i ona druženja gdje zna sto poslu gdje će biti pomiješano družstvo, muškinje, ženskine. Bilo koji ženi to nije dozvoljeno, ako zna da će tako biti. U osnovu to nije dozvoljeno. E, međutim, ovdje je pitanje, nemoguće je da je, da je svaki odlazak e, roditeljima e, od, od muža da uvijek vodi u miješanje muškinja i ženskinja. Jedino ovdje se može u slučaju ako kada odu njegovi roditeljima da on ima recimo braću koji žive zajedno s roditeljima, pa uvijek zajedno sjedi, budu u zajedničkom društvu, tako da u tom slučaju se može to razumjeti. Ili komšije dođu, ko uvijek sjedi zajedno i tako dalje. Ali vjeratno postoji neka situacija kada se posjeti njegovi roditelji od muža da tu ne bude miješanja. Tako da ne znam da li se baš može desiti uvijek kad god odu kod nje da tu bude miješanje između muškinja i ženskinja u p pitanju našu znači, u tom slučaju ako ona kad god ode bude miješanje prinuđena da je njegovi roditelji ne vode računa o tome i namjerno čak hoće da, da sjedi pomiješano u tom slučaju znači ona treba izbjegavati ne treba da ide i treba da stavi jasno do znanja kaže el ako vi nećete da razdvojite ovaj da da neće viši zbog toga u uglavnom u ovim stvarima el u uglavnom stvaru po pitanju miješanja muškinja ženskiña, ženskiña po pitanju kontaktiranja žene sa muškartima i tako dalje, oni koji koji nisu mahrevi. Takođe u ovim stvarima i muško žensko je mora biti čvrsti i uporni. E, pogotovo muškinja u muškinja muškine i ženskine u kućijalu, euh zajednički muški i ženski sjela je. Mi danas mi danas imamo praksiju da, da mnogi od oni koji sebe smatraju da su da da slijedi selefsku davu, da su da slijedi izvorni islam, da su na sunnetu, da su na Kur'anu i sunetu, kako kažu, i tako. A u njihovoj kućama je i dan danas je je pomiješana sjela. Svejedno ko im dođe. Pa imamo el, imaju neki uvijek se miješaju, kogodine da im dođe, osimo nakonašnje da se miješaja. Ili uglavnom poremetim računatu žena kad uži pod nikabom i pa mora biti razdvojeni e imamo drugi stepen imaju imamo, imamo braću i sestara koji ako im dođe brat i sestra ne miješaju se. Ako dođe neki drugi brat i sestra jel u vjeri. Ne miješaj sonda. A ako dođu džahili onda pomiješano sjedili što, što je još smiješnije jel znači može, možemo gledaž ženu i ona gleda tog muža, a mogu zajedno sjediti, a kao braća ne mogu je li, što je jako smiješno, a ali takve situacija se slučajeva imamo u praksi. Uglavnom ono što je bitna stvar uđem da glasim nama i te i te, te, i te kako poznate Uh, loše stanje po ovom pitanju i kako loše, vrlo je malo od nas oni koji praktiku u svojim kućama da nema zajednički pomiješani muški i ženski sjela. Uglavnom se tu izgovor je uh, da eto, ne mogu, time bi odbili ljude, time jel, odbili bi sve komšije, šta će reći ljudi, babo i mama se ljute, i što mi kažemo da folove golovi, a uglavnom izgovor se nalazi, ali ovdje je vrlo bitna stvar. Onaj ko, uh, ko jednom popusti po tom pitanju, odnosno ko nikad ne uvede tu stvar u svoju praksi u životu, e kad se već steknu prijatelji ili već postojati prijatelji to se više ne može popret. vrlo teško je poprav to stanje neko ko je sad 10 godina uvijek sa svojim poznatim prijateljima bilo ko je usvjerio ili oni koji nisu uvjeri čvršće više ili manje e, i uvije se miješao i sada naput treba doći moment da kaže nećemo se više miješati to je vrlo teško u odnosu na ono da da u prvom momentu kad se počelo kad su počeli se držati vjere da su u prvom momentu u tu riješili stvari da su razvojili rekli ovo vjera I to treba staviti jasno i babi i mami i bratu i sestri svima. Već ovo je vjera. Ovo nismo mi izmislili, oni je naša chef. Oni zato što nam sviđa ne sviđa, ovakva je vjera. Na nije dozvoljeno ženama da sjede s muškarcima koji nisu mahremi i obrnuto, muškarcima sa ženama i to riješite. Kad kad imamo tijelo kad imamo vjerate razdvajamo se to gdje možemo, ono gdje možemo u našim kućama to možemo uvijek raditi. Tamo gdje ne možemo, ne moramo pristovati takvim silima, jednom ćemo, ćemo otići, vidimo neće da, da, da uradi onako kako, kako mi kažemo, da je odvijer je da je, je ispravno, sveći put ne otići. Uh, ono što ne možemo da riješimo, ne možemo na, na, na ulicama, ne možemo u školama, ne možemo u nekim institucijama da mi razdvajamo, da budemo odvojene muške i nježeske, tu ne možemo. Ali u svojim kućama možemo, prav tome ono, ono gdje možemo, to ćemo biti pitani i odgovarat ćemo za to i tu stvar trebamo primijeniti u praksi dano nada se da se dao odgovor na, na ovo pitanje e, po pitanju e, ove sestre jel i njenog muža oko odlaske kod njeh roditelja molim Aladžehano da da nam kabolivo naše večerašnje duženje e, da bude dokaz e, za nas a ne protiv nas na sudnjem danu molim Aladžehano da nam poveća fik u vjeri da nas učini e, bogobojaznijim više nego što jesmo Molim Allah Žešanu da, da završimo sa la ilah ilala, molim Allah Žešanu, da pomogne uh, svo, sve našu, uh, svu našu braću i sestre svugdje u svijetu koji, koji tlače drugi koji, koji žive u zulumu i nepravdi, molim Allah Žešanu, da im pomogne, da otpuni zulumu i nepravdu, da oni koji su u ratu, da im pomogne Allah Žešanu sa vojskom, od njih sami i sa nebesa. وأتوب إليك